Eh, bé, no? des de la CUP ja hem anat dient aquests dies, esperem eh, uns bons resultats per la CUP i, i capgirar eh, la composició de l'Ajuntament de Figueres, que, que és pel que hem treballat i pel que creiem que també avui els ciutadans de Figueres eh, donaran suport a aquest canvi, a aquest capgirar a la ciutat i especialment eh, amb la presència de la CUP a, a l'Ajuntament amb, amb molta força. Bé, la campanya amb intensitat, com, com ha de ser, però però bé, amb, amb molta normalitat, perquè també venim fent una feina que ve de lluny i que portem eh, molt de temps eh, preparant eh, aquest programa, aquesta proposta de ciutat, i amb molta alegria i il·lusió. La L'hem viscut eh, doncs contents, amb coses molt noves també, personalment també doncs, aprenem molt i descobrint també situacions i, i moments especials també alhora, vull dir, bé, bé. L'abstenció és una preocupació que, que malauradament es va repetint en, en, les, en, en, el, en les cites, en les urnes que, que anem fent. Eh, ens preocupa, però estem convençuts que també el context nacional i l'interès de, dels ciutadans per... Per, per aquest canvi també i aquest trencament amb, amb Espanya farà que, que també aquesta crida a les urnes eh, sigui important, tot i que eh, és evident, la, la participació segurament, eh, l'abstenció serà, serà important també. Uh -huh. A vosaltres.